Hej, den här podcasten handlar om Jesus Kristus. Och jag vill prata om Jesus som är Kristus och som har eh, all myndighet över på denna jord. Och eh, eh, Jesus existerade innan allting annat kom. Och kommer att existera eh, när allting annat är När världen har, har förstört så kommer Jesus att finnas kvar. För Jesus är evig. Och um, jag um, har um, vill prata mycket om Jesus. Och jag vill, jag vill poängtera att um, folk tror att Jesus bara är något man håller på med i kyrkan. Men det är fel Jesus. Är någon som du ska ha en personlig relation med eh, angående allting som händer dig. Alla svåra uppgifter som du genomgår. Alla svåra situationer. 24 timmar om dygnet. 7 dagar i veckan. Och för det är Jesus som har lösningen på alla dessa problem. Ingen annan väg till Gud finns. På denna jord. Det finns många religioner, men bara en gud, en levande gud. Det finns många avgudar. Mammon är en avgud. Många är intresserade av pengar. Det finns bara en sann gud, och det är Jesus Kristus. Och Jesus och faden i himlen och heliga Ande är ett. De är tre aspekter av samma Gud. Och eh, ett bra sätt tycker jag personligen att eh, få lära sig mer om Jesus är att ha ljudbibel. Du kan alltså lyssna på Jesus Kristus. Och det gör du genom att ladda ner Nya Testamentet av Judbibeln Och den finns på internet. Om du googlar ordet Judbibel så får du eh, ta på ljudbibeln. Det finns flera gratisversioner på internet. Det finns eh, dels Nya Levande Bibeln. Finns gratis på internet. Eh, och sen finns Folkbibeln. Eh, från 98, vad tror jag, 90-talet där. Och också Folkbibeln från 2015, tror jag. Eh, sen finns också, tror jag, Reformationsbibeln. Som är gratis för Nya Testamentet. Så du har mycket att välja på där. Eh, eh, om du vill ladda ner gratis då så kan man ha det på i bakgrunden när man eh, inte gör någonting. Eller överhuvudtaget kan man ha det på i bakgrunden. Och det, det är ett bra sätt att liksom, eh, få närmare kontakt. Med Jesus. Sen finns det andra sätt att få närmare kontakt med Jesus och det är att lyssna inom dig för att Jesus, Guds rike finns inom dig. och eh, eh, inom, dig så ha, inom, inom en så har man både anden och köttet och en, en kristen har korsfäst sitt kött och led, bestämt sig för att leva i anden. En, en sann är född av anden. Eh, och här är också viktigt att göra en eh, distinktion mellan eh, köttets kristna och andens kristna. Och Ismael i Bibeln som har son till Hagar är allegorisk där, eller parab, från en parabel då, eh, representant för. Hur man inte ska göra som kristen. Han var slav under regler. Det är judaismen. Medan eh, den kristne är född av anden. Och ärver Guds rike. För det är anden som leder till evigt liv. Och köttet leder till döden. Eh, så Ismael han blev eh, utvisad. Och förlorade sin arvsrätt. Andens väg kan man läsa om Där finns tålamod, kärlek Bland annat Så köttets väg Man kan märka att man befinner sig på köttets väg För det handlar om avgudadyrkan Trolldom, ovänskap Kiv, avund Vrede, genstridighet Tvedräkt Partisöndring eh, medan andens väg, andens frukt är kärlek, glädje, frid tålamod, mildhet, godhet och trofasthet, sakt mod, återhållsamhet. Och, och det är det som är, ger lede till det eviga livet. Så det går alltså att ta reda på. Om man befinner sig på andens väg eller köttets väg. Och köttets väg leder till döden. Och eh, det här är också, den som är född av anden, den gör det som är rätt enligt Gud. Och eh, det är väldigt viktigt att förstå här att... Eh, det är anden som definierar allting. Allt går tillbaka till anden. Och anding är Guds ande. Jesu ande helig ande. Som är tre i ett. <hör> Och. när eh, eh, Det finns också. När man kommer i kontakt med den kristna världen. Så finns det. Eh, folk som. Som har fel ande i sig. Och det finns. Ett test för att eh, kontrollera om en människa har rätt ande i sig. Och det är eh, eh, första brevet kapitel 4. Och vad som står där är att man ska se om de, om de erkänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. Och när jag läste det så trodde jag att de ska säga, har Jesus Kristus kommit ner på jorden som en människa för det tror jag har kommit i kött nu har jag förstått att kommit i köttet betyder kommit i deras kött alltså har Jesu ande kommit i dem och eh, om de erkänner det så är de sanna kristna om de inte erkänner det då är de falska kristna och där har du bland annat antikrist då, som ska förleda många människor och eh, många kristna. Och eh, så att det finns alltså bland de kristna vargar i fåra kläder. så, så om vi läser i första Johannes brevet kapitel 4 så får vi börja. Mina älskade tron icke var ...och en ande, utan pröven andarna, huruvida det är av Gud, hur många falska profeter har gått ut i världen. Där på skolan ni känner igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommer ni köttet, han är av Gud. Men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud... Den anden är antikristande, om vilken ni har hört att den ska komma och som redan nu är i världen. <kör> Så antikrist fanns sedan på apostlarnas tid, vilket säger en hel del att det här att folk som påstår att vi nu lever i antikrist-tid i uppenbarelseboken kanske är lite tajt eftersom antikrist fanns sedan då. Men det, det var, vad man ska förstå här alltså är ju att de som inte har haft upplevelsen att anden har tagit över deras kött. De människorna är inte kristna. Att Guds ande har kommit i deras kött, deras kropp alltså. I kära barn, i ären av Gud och haven övervunnit dessa, till han som är i eder är större än den som är i världen. Det är av världen, därför talar det vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi åter är av Gud, den som känner Gud han lyssnar till oss. Den som icke är av Gud han lyssnar icke till oss. Här påkänner vi igen sanningens ande och villfarens ande. Det här är också sant att man kan alltså känna igen. vilka som har Guds ande i sig beroende på om de lyssnar på en. Och då gäller det ju att man själv har Guds ande i sig för annars så är det en annan ande man får kontakt med när de lyssnar på en. Om du har mammons ande i dig så får du kontakt med andra som har mammons ande i sig, tror jag personen. I varje fall när det gäller Guds ande så är det så här Eh, och det ska ni vara klart för er att när ni kommer till en församling Ta inte för givet att ni möter folk som har Guds ande i sig Så är det inte Och inte, det är inte så att ledningen i församlingen eh, Har Guds ande i sig det, det Vad jag upplevde är snarare tvärtom Att ledningen har större tendens Att, att innefattas av folk som inte har Guds ande i sig eh, Och det, jag tror att det har att göra med att eh, att till alla organisationer så dras, det, dras de här människorna där de kan styra och bestämma. Det är inte folk som är intresserade av Gud utan det är folk som är intresserade av att ha, styra och bestämma. Och det är, de har inte Guds ande i sig helt enkelt. Och det är samma sak i församlingar. För Gud han byggde inte eh, tempel av människohand och, och församlingar är... Tempel byggda av människohandel Det, det, det som en, en församling Går ut på idag om du går till en kyrka Det är att få kyrkans verksamhet Att fungera Och det bygger ofta på frivilligt eh, Engagemang eftersom eh, de, de flesta kyrkor är frikyrkor idag och inte har Skattebetalarnas bidrag och kan leva på det Utan det bygger mycket på att folk Bidrar med, Av sin egen fria vilja Och eh, eh, eh, så att det, karusellen handlar mycket om att få cirkusen att fungera, alltså själva gudstjänsterna och, och den övriga verksamheten eh, att fungera. Det krävs mötesansvarig, det krävs eh, ansvar för allt, alla möjliga typer av, det är ju förening då, kyrkan. Och eh, på så sätt så menar jag då att, att det inte är gudstempel, eh, kyrkans församling är inte gudstempel. Utan Guds tempel är ju kroppen. Och eh, man säger att en församling är två troende möts som tror på Gud. Det är en församling. Två eller fler. Men om det finns folk där som styr som inte har Guds ande i sig. Så blir det inte en församling. Inte en Guds församling. Och det här är något som ni ska ha om när ni kommer i kontakt med, med kyrkor. När ni är troende. Eh. Eh. Och eh, vi åter är av Gud Den som känner Gud har lyssnat till oss Det sa jag Mina älskade, låt oss älska varandra Till kärleken är av Gud Och var en som älskar han är född av Gud Och känner Gud Och det här är viktigt också att att Gud handlar om kärlek då. Men Gud älskar inte eh, Synd Liksom Den som icke älskar han Är icke lärt känna Gud Till Gud är kärleken Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbart bland oss Att Gud har sänt sin enfödda son i världen För att vi ska leva genom honom Icke där i består kärleken Att vi har älskat Gud Utan där i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då är också vi pliktiga att älska varandra. Och då pratar han om att älska dem som har Guds ande i sig. Notera det, han pratar inte om att älska ogräs eller älska eh, antikrist. Utan han pratar om att älska det vete som har Guds ande i sig. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra så förbliver Gud i oss. Och hans kärlek är fullkomnad i oss. Därav är han. Därav att han har givit oss av sin ande. Vetar vi att, att vi förblivar i honom. Och att han förblivar oss. Och däremot i en församling. Så förväntar de sig att du ska. vara kärleksfull mot alla. Som. Som är i församlingen Och, och att man inte ska göra skillnad på person Och det, det, går, det är inte okej okay I dagens församling Att kommentera någon annans ande Speciellt mycket Utan det handlar om En, en o En villkorslös kärlek som, Och en, en enhet Som de vill återskapa Men, Och det är direkt motsatt Till vad som står i den här eh, Första jag har Kapitel 4. Så dagens försabligar eh, är lite gudlösa. De lär ut en gudlös lära i beteendet, sociala beteendet. Eh, och man kan alltså falla för det här om man inte är, om man inte förstår sanningen i Bibeln. Och vi har själva sett att vi vittnar vi vittna om att fadern har sänt sin son till att vara världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son i honom förbliver Gud och han själv förbliver i Gud. Och vi har väl lärt känna denna kärlek som Gud har i oss och vi har kommit till tro på den. Gud är kärleken och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud. Och Gud förbliver i honom. Därmed, därmed, därigenom är, är kärleken fullkomnad hos, hos oss. Och vi har frimodighet i fråga om domens dag. Till sådan han är, sådan är och vi, och vi i denna världen. Räddhådiga finns icke i kärleken Utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågen Ty i ligger tanke på straff Och den som räddas är icke fullkomnad i kärleken Vi älskar därför att han först har älskat oss Om någon säger sig älska Gud och hata sin broder Så är han en lögnare Ty den som icke älskar sin broder Som han har sett Han kan icke älska Gud som han icke har sett och det blir budet hava vi från honom. Att den som älskar Gud, han ska också älska sin broder. Och vem är då en broder? Jesus antikrist är inte en broder. Utan en broder är någon som har, som har, en har Guds ande i sig. Förstår ni det? Att det är liksom... Eh, Definitionen på en broder enligt Bibeln är annorlunda än definitionen på en broder enligt en frikyrkoförsamling. I en frikyrkoförsamling finns det ofta en, en hierarki eh, som är eh, inte baserad på Guds ande, utan baserad på eh, eh, eh, ja det kan vara baserat på antal år i församlingen och, och, eller baserat på vissa regler de har helt enkelt för för förtroendeuppdrag och så sådär man ska till exempel, ja ja eh, det, det, det är liksom inte baserat på anden i sig och eh, det här var ju Johan, första handelsbrevet fyra eh så, så samtidigt som de säger att man ska älska så ska ni ett annat ställe i Bibeln så säger de att man ska vara så slug som en orm och så oskyldig som en duva när man går ut bland folket. Och, och antikristen är definitivt inte liksom en, en, en sann kristen utan det är mer en person av folket som har näslat sig in bland de kristna. Och som eh, inte har Guds ande i sig Men Som har satt på sig en mask Eller på något sätt anpassat sig Så att han Eller hon eh, Kan göra det kan, kan få Det han vill utav Utav det hela då. Så att eh, det här var det, det, här, det här är alltså testet Det finns alltså i Bibeln Och det är det ett test som man använder för att ta reda på. Om en person har Guds ande i sig. Är en sann kristen. Jag har sett när jag kollar på nätet också. om Hur en människa påverkar en. Om en människa får en att älska. Och tro på Gud. Så kan det vara ett tecken på att den personen har Guds ande i sig. Men om en människa... Däremot inte får han att älska Gud. Eller att älska och, och, och tro på Gud. Så har han inte Guds sandvis. Så att älska det innefattar inte lust. Och man kan älska är definierat i Bibeln faktiskt. Älska är när man älskar någon så kärlek är aldrig att skada en människa. Så det man gör när man när man älskar det, är det kan aldrig vara skadan, människa. Så på så sätt så är kärlek definierat i Bibeln. Um, så jag har uh, skapat en uh, webbsida på uh, jesuschristus.eu. <coughs> och jag uh, kan där kontaktas. Uh, och um, jag har. Uh, Um, då har den här Ja Gjort den här podcasten nu Och det finns ett antal bloggar Kopplade till JesusKristus.eu Och den här podcasten kommer att Läggas på podcastbloggen där Men det finns en länk Till den från framsidan där um, Så Jag vet inte Jag, jag, vill, jag vill säga det att Jesus Kristus, vad vill du jag ska göra? Jesus säger att jag ska avsluta den här podkosten nu. Så vill jag säga slutkommentar slut att all ära till Gud, Jesus Kristus, som är i himlen och som styr på jorden och i, i himlen i evighet. All ära åt Gud.